أعوذ بالله من الشيء الطالب ورجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا ندري أي أشر أريد <تصفيق> اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم و نو نوانا لا ندری اشرن ارید بمن فی الارض ندر جناتو خبری را روانی ویچی کمی اخبلوکی یاوبل کی خبری یاوبل سر خبری چې کله قوم ته واپسل نو هغه خبرې الله تعالی ذکر غوړي نو جنات د دای ترابو کو چې ان لا ندري یقینا مونږ پتنوا چې مونږ د اسمنه بنکلې چې مونږ ته د علم نو چې شرر اريد به من فل ارض چه آیا اراده کلیشوه ده شر به من فلارد پاغ چا بانده چیز مگه گیری داسمان حراستو شو فهره و کلیشو مضبوطا بر سوگزینو پاغ بانده لمبرازی نو آیا د شر اراده ده ام اراده به هم رب و هم رشده یا اراده کلیده ده دی رب د دې لپاره رشد ده د هدایت ده خیر نو د دې وجنه داسمان خبرونه موږ نشو حاصلول او غا کټ کړو ځکه جلال جل جلاله د دې په بل خیر اراده کړل نو ګور نه د دې نمالم شو چې جنات اغای المغرب وزرنيشت ورنہ دا پ چې مونږ ته پته نه شته چې المغب طنو بیا څنګه او دا کو یا غ روباې ته او د رو دا کو غ کوې دا ټول غول خوراک دی المغب سره په الله ته دی جننا خپل خپله اعتاب چې مونږ ته د الله جلله جلال دمررات فته نو چې سکول غواړی. او دین اדם معلومن شو چې تغیر راغله دین د نوویل اسلام نارست راغله بندې د اسمان او شرر اريده یعنی شر د حکومت چې د الله د عذاب رادد حکومت اراده یا د خیر او د هدایت اراده نه بهرحال د الله دې دا رادو علم الله تعالی د انسان جزم یقین نشي کولې چې د الله په دې کار سره سره راځي دا الله تصبيرل وګارني وان من صالحون ومن دون ذلك او یقینن زمنا الصالحون نکان خلقم دي ایمان والا عامال والا كامل نه کان ومنه دون ذلك زمون نه علاوه د دین نه د نه قانون علاوه یا پوشاک دی یا کافران دی پوشاک او پوجار او کافران نو جناتو کې پریانو کې مشتا سبګیډا کافران بګیстаў بازکان بګیстаў بنیان بګیстаў پنج پریان بګیстаў اغې کوم دا مختلف سې پېر کې اوردلې څنګه انسانانو کې دین وداسي هغه کې دې کونه ترای ککد د پخپل او پسې جنات وي چې کونه ترای ککد د کونه مذاهب مختلفه ا موږ کې مختلف مذاهب دي علم والدي جاهلان دي هم مزب والي دي بد مزب والي دي پسکان پاجران دي کاپران دي نو مذاهب مختلفه هغه دي کیندې فرکه اورل هغه جنات کی هوندې دي انسانانو پېژاندې نو دا خبر هم دي وکړه چې څنګه انسانان دي دی داسې دیوم دي دی. وانا ظنننا ان نعجز الله او زمونګ دا زمونګ دا ی کین دی چې ال نو الله ده چې هرګز به مونږ جزز نهکوو الله ل ف ارې په زمګ کې چې په زمږ کې ت تښته ولن نو جززه هو حرببه اومونږهګز نه شو جززه کولی الله تعله را حرباً په منډه کې چې مونږه ت تیختته نو دا جناتو اکرام د پازمت د الله باندې په قدرت شامله د الله باندې په ټول مخلوق باندې جنات د انسانانو په نسپمنډه کې تیز دی دلته کې اسمان ترزینو ته سوچ کاونو اسمان سمرلره پینځه سو وکاله پاسل نو چې هغه دی خبره کې ټول مخلوق باندې د الله جل جلاله په قدرت محید اگه اللہ قدرت ها دا طول مخلوقات دو, دو شامل ده فریان هم یکین وجده منگ دا یکین ده چه هرگیز با اللہ لر منگ آجیزه نگو اگه اللہ دا پی سلینا نسوک بزمکه که تختی ده شی پاسمان کې تختې ده الله اللہ تا با کول و واریس ایسوک زن نشی بچ کوله نو پده کې زمنگ استازو را پرم داکی ده چه زمنگ استازو داکی ده بی چه اللہ سوک نشی آجیزه الله یو کار کولو گوڑی پیراون تاو گورا سم رزوریو لگو آویا زرم و بسیرینو لگلی ما شمانی قتل په جدا ما شون پیدا نشی باغا کال اللہ پیدا گا بکم کال اگا اللہ قتلول کل یو کال به قتلول یو کال بے پر خودی بکم کالی قتلول کل باغا اللہ پیدا گا اب یاد کور کیلوی گا حبر تول انسانان یو ترتشي یو کار کې الله بل ترت په انسانيت سني کوله عاجز ده کمزور ټول جنات مخلوقات انسانان دادم عليه السلام نصر دا انبي او دا ټول جمع شي او دي یو کار کول والله بل کار کول غواړي کیږي باغه سه کم چې الله کول غواړي فعل لما يريد الله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين انسان کار خوځګه ده انسان اراده ਕਰਨي کې ترسو پوریجدا الله اراده وصر شامل هل شي وني تبلیګا م خو دي وجوي کنه دا الله د اراده نه بغیر اس شي نه انسان اراده و کی ترسو دا الله اراده ور زرا شامل هل شوی وني نو انسان به اراده باندې اس نه کی نظر ویجنا دا گيده ساتل چې دا الله جل جلاله کو قدرت عام ده الله جل جلاله هو حزک عاجز کو له اغن شټول مخلوقات د نړۍ د قدرت او د طاقت او د بادشاہت لاندې ټول الله تعالی عجزه او محتاجند وان لما سمعنا الهدى او یی کینن مونږه په هغه وخت کې چې ووري د هدایت هرات نه مراد قران دی ځکه قران د سبب د هدایت دی سبب د نیګلار دی انسان توحید ترابلی صحیح اعمال او صحیح قاېد ترابلی نو قران د ځکه هدايت و هر کله چې مونږ اورېد هدايت کتاب د هدایت قران پاک آمنا به مونږ ایمان راوړل په دې باندې دی. نو فمن يؤمن بربه بیا ترغيب دی چې ایمان ګيمان راړي په الله فلا يخاف بخسا ولا رهقا نو دې باندې ارګي اندکه ده نقصان نه نه کونه چې الله بہت نیکه کمیږي زه ګرام ظلم دی چې و انسان نیکی کړی دا الله تعالی ولا دغه ثواب ورنه کړی دا ظلم یو صورت اوزین صورت ده چې ګناونه کړی دي د ګناونو اضافه په یو ګنای کړی دا ور پسیلې لیکلی شوې دوی کړی سلور ور پسیلې کلی شوې ندی تر حق ویلې کی نه نه الله تعالی زیاته کې په جرمونو کې ددواله صورتونه د ظلم دي چياته نه کې کمی کې يه اجرم نکړي ور وي ته پيا جرمونه ولا سيوا کې نو دا د جنات ته تخلي د الله جل جلاله د عادل بيان دي چې الله باندې ایمان وړل پکار دي د الله تعالی عدالت د انصاف دي که چانه کې کړې دي چاته نه کې او کچا ګناونه کړې دي نو دبله يه بنا سيوا کوي يه بنا نو دادة الله جل جلاله <ت SMB> دا عادل بیان است ازاد ابو دیر مریض ما وان لا ندري او يكن ننبويدو شرر اريد جاء عذاب او شر سزا اريد اراده كلي شيدا من پاچ باې فلار دی چېز مکه کې د کی دی ک الله ته نسبتونه ق ک د ش کللی مال بیا دبی را د کلی شو د چا راده کړې ده یعنی الله والله ته نسبت نه کو م دا الله خصزونه والله ته منصوب ک الله مکه پیدا کړی مان والله سپې پیدا کړی د خزې پیدا کړی د پیش پیدا کړی الله پیدا کړي دي او د کې ګونه سو د دی نو د شکلی ماغ الله ته منصوب نکله. جنات ادب مع الله عشر ايات شر واذابه اوري دائرات کل شوي ده بمن پاچا باندي بلرد جديد مگه كه هم اراده بهم ربهم يا اراده کړد دې بار کې رب ددي ارشدن ده هدایت او ده خیر او اعوذنا من اعظمنا الصالحون انك اندي ومن اعوذنا دون ذلك الا ود دي فسكانوا الكافرين واكن كنا يمنع ترا ایکا کیدا مذاہب مختلف مذاہب مختلف واننا وننا یکین المنگے یکین کله دے منگے یکین کو ان اللہ چہر گس بم عاجز ن کو اللہ تعالی په ارض پزمک کی ولن عاجز هو عاجز بن کو اللہ تعالی لرا ہر بن پتی است سرا نز کله تکله نو سکوتی نشي وان ان لم <سلام> وان ان لم يكن المنغا باغ وك سمعنا الهدى چې مون ووره قران هدايت والا آمنا به مون ایمان رول دي باندي فمن فسح يومم بربي چې ایمان رولې پخ پر رب باندي فلا يخاف نذر کې فلا يخاف بنيري بخ سند کمد نه کو نا والا او ند زیات وال لب گنا او نو د دکه الحمدلله رب العالمین ولاک علی رسوله محمد وعلى آله وصحبه من حسب الادرانسی یال خیر وبرک درانسی الله رحم کرمکی الله راضیشت قران درانسی بسم الله ورو دیوکه استمو وندین کیناست دته نو وندین کیناست دته نو وندین کیناست دی ازې کسانو په وای مزه ختیا نه وای کوشش کړی چې دا سره لکه له خلک نه وای صحیح ده چې